Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara, -saudara bin Nabi Osama Hari Syahrudin, saya berbesar hati untuk wakafkan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniannya dapat kita menyambung kuliah tafsir ini dan kita masih lagi sedang menjejak ke Pilothah. نسية يتتسمونه بلكنية يتسمون الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كأنس السفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا mereka bertanya kepada Muwai Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabmu akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurin. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-ganang itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok, tanpa membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Rab Yang Maha Pengasih sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Tuan-Tuan -bisik. Mereka Ustian. Hai ini mengisahkan tentang gunung ganang yang akan dihancurkan dan bumi dilakaarkan oleh Allah Subhanahu wa Mereka yang masukkan sini iaitu suku Saqif. Golongan Arab ni ada banyak suku, kabilah, mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebut para ulama tafsir. Contohnya oleh Imam Al-Baghawi. Satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mereka datang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah gunung itu akan tetap pada hari kiamat? Berpampanya orang-orang kafir di kalangan kita, di kalangan masyarakat di negara kita sebagai contoh mereka melihat gunung untuk kuat sangat lantas dikebumikan banyak mereka di atas gunung satu dia punya penghormatan untuk si mati yang kedua gunung untuk kuat dia tidak akan hancur dia tak akan tenggelamkan itu fahaman dangkal golongan musyrikun mereka menyangkakan bahawa berada di atas bukit itu selamat maka barangkali dari aspek inilah menjadi kan saqif bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lantas Nabi telah menjelaskan Dia akan dilenyapkan di tempatnya Dihancurkan Hancur luluh Dia akan menjadi rata Hamparan yang rata Qa' di sudut merujuk Menujuk kepada permukaan bumi yang rata Safsafah menegaskan maksud Qa' itu lagi Qa'an safsafah Permukaan yang luas, landai, terbuka Hamparan yang sawajana mata memandang ada yang mengatakan maknanya adalah lataran yang tidak ada tumbuhan padanya. Tapi pendapat yang telah dijelaskan tadi ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ternyata lebih tepat dan itulah yang disebut di para ulama tafsir kebanyakannya. Jadi Allah menjelaskan sebagai satu pengukuhan lagi, la taura fiha 'iwajawala amta. Kamu tidak akan melihat lagi di tempat ada yang rendah dan ada yang tinggi. Maksudnya pada hari itu bumi sudah tiada lembah, wadi, puncak, dataran, gunung-ganang, tembok semuanya hancur luluh bertin disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, Mujahid, Hasan al-Basri, dan dan ia merupakan panjangnya jumhur para ulama salaf. Jadi di sini selepas menjelaskan singkatnya hidup dunia tuan-tuan, ayat ini menjelaskan rapuhnya dunia. Bila musyrikun bertanya gunung yang kuat yang paling sangkaan kamu tu sebenarnya rapuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang engkar pada Al-Khidmat Tanya kepada Nabi Muhammad SAW Bila melihat gunung yang kukuh, yang tegap, yang kuat itu Jadi lanjutan daripada pendeknya dunia dan rapuhnya dunia Tidak kuatnya Maka Allah menggambarkan dia akan jadi seperti pasir-pasir halus yang berterbangan Seperti kapas yang ringan Jadi kamu akan melihat seolah-olah Memang tidak pernah ada gunung di situ Kerana semua sudah jadi rata Ayawaj ini kawan-tawan Di sudut bahasa Arabnya Kawan-tawan -kawan lihat dalam kamus Contohnya kamus al-Farid Kamus al-Aziz Ayawaj ini merujuk pada satu benda yang rendah Tapi bersifat tidak nampak Tapi kalau Awaj Awaj Satu benda yang bengkok, Yang tidak Sesuatu yang bersifat material Tapi ayat ini menggunakan kata Untuk merujuk kepada Rendahnya Yang kita tidak nampak Sebagai isyarat bahawa jangankan dengan mata yang jelas Alat-alat ukur yang menggunakan teknikal Yang punya teknikriti yang tinggi pun Tidak mampu mendetek Adanya kerendahan dan ketinggian Inilah yang disebut Dikuangkan para ulama tafsir Ka'an ini Adalah tanah dataran yang luas Yang terbuka, yang tak ada pokok padanya tak ada bangunan, tak ada tempat tinggi rendah Lurah dan sebagainya Jadi saf-saf ini Saf-safah adalah Merujuk kepada tanah dataran yang halus yang satu menyatu bagaikan satu saf Jadi kedua kata ini mempunyai makna yang mirip seperti yang telah kita jelaskan Tujuannya untuk kuat menguatkan satu sama lain Dalam Al-Quran tuan-tuan Kita akan menemui berbagai bentuk pertanyaan yang dijawab dengan gaya bahasa yang berbeza-beza Salah satu yang berbeza pada ayat ini iaitu redaksi pada perintah yang disertai dengan fa' di sini ia yasalunaka anil jibali fakul yan sifuha rabbina safa kullu alalubi tatlabin cakana isuud dan juga usuliyyah kata Imam Al-Alusi mesti tafsirnya tafsir ruhul maani jadi konteks dari sini bila ditanya satu benda yang bersifat usul kiamat Bagaimana keadaan gunung maka jawabkan dengan penuh yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kalau tanya Ibnu Abru, ayasaluuna ka'ani ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh, ruh itu juga merupakan satu mana usul, satu mana sifat akidah. Tapi Allah tidak jelaskan macam situ, fa kena apa? Kena benda ni usul tapi tidak mempunyai penjelasan lain-lain, hanya Allah saja mengetahui. Qulir ruhu min amri rabbi. Begitulah kepada orang yang bertanya kepada Muhammad, ruh merupakan urusan Tuhanku. Ini beza di antara usuliyyah dan juga furu'iyyah seperti disebut oleh al-Imam al alusi dan Tasrih al-Ma'ani. Kemudian yauma idzin yattabi'una da'iyala laa yuajala wa khasha'at al-aswaatu li-Ruhmani falaa Allah berfirman pada hari itu mereka akan mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa membantah. Maksudnya pada hari itu tuan-tuan keadaan kejadian mengerikan mereka terpaksa mengikut seruan yang memanggil. Upamo ramai kegelapan Dan Jambatan runtuh, bangunan runtuh mumpamanya Maka apa jua suara yang keluar akan diikuti Kalau lah sifat ini diikuti ketika di dunia dahulu Kan kebaik, manfaat Tapi mereka mengikuti suara malaikat ni Pada waktu yang sudah tidak memanfaat lagi Ikutan itu Di dunia dulu tak mau ikut Dalam ayat lain tuan, tuan Surah Maryam sebagai contohnya Allah gambarkan Asmi' bihim wa awsir yawma ya'chunana Alangkah tajamnya pendengaran mereka Tajamnya perlihatan mereka pada hari itu Datang kepada kami Dia seru sekali saja datang Dahulu kat dunia Haram dia tidak mau ikut so, Dalam salat kamar yang pernah kita bincang dahulu Mereka patuh dengan segera Seruan penyeru tersebut Jadi bin Abbas mengatakan Mereka ikut dengan Wa aswatul Mereka semuanya tunduk Maknanya tenang apakah tersمع الى tidak kedengaran melainkan bisik-bisik saja. saya bin zubair mengatakan satu riwayat daripada ibn Abbas radhiyallahu anhuma hamsa ni ada dua maksud. satu bisik-bisik yang kedua bunyi tapak kaki, derap tapak kaki. ini juga merupakan pandangan Yang kelima Mujahid, zahad, rabi' bin anas, Ketada, ibn zaid dan lain-lain. Ali bin Abi Talha pula mengatakan bahawa Daripada Ibn Abbas, maksud pada atas Suara, ni, suara yang bisik-bisik -bisi. Jadi kata para ulama Taksif Contohnya Al-Bagawi, bin Jalutawari yang, yang kedengaran pada itu Orang bisik satu sama lain Dan juga bunyi derap tapak kaki Pergerakan kaki Yang mengikut Seruan suara tersebut Jadi artinya pada itu ketakutan yang amat Sangat menyeliputi semua manusia menyebabkan tidak ada siapa-pun yang berani bercakap yang kedengaran hanyalah bisik-bisik dan bunyi tapak kaki masing-masing bergerak menuju tempat yang telah disuruh itu. Jadi ayat ini masih lagi melanjutkan huraian peringatan tentang kiamat. Pada hari hancur yang gunung-ganang ini bangkitnya semua manusia dari kubur masing-masing semua bersungguh-sungguh pasrah ikut suara penyeru yang mengajak mereka berkumpul di padang mahsyar. Mereka semua pergi ke sana tanpa belok belok Semuanya memperlahankan suara mengharap kepada Tuhan Ar-Rahman Allah Subhanahuwataala mesti dengan Ar-Rahman ni memberi ampunan untuk mereka mudah-mudahan dengan bercakap lembut lemah seperti itu Allah kasihanlah pada kita ini tanggapan golongan musyrikun yang dahulu enggan taat pada perintah Allah Subhanahuwataala semasa di dunia da'i ini difahami oleh kebanyakan ulama sebagai kata malaikat Israfil ada juga yang berpendapat bahawa yang maksudkan di sini merupakan rasul masing-masing Rasul yang pernah diutuskan kepada umat-umat yang berbeza ini Jadi La'i wajalah Tidak berbelok-belok Tidak Pergi ke tempat yang lain Ini penjelasan keadaan yang menyeru pada itu Dan juga yang diseru Bila Keadaan penyeru dan yang dipahami sebagai penyuruhnya yang malaikat Maka dapatlah dipahami di sini, bahawa Malaikat tidak mengajak Melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT Dan yang diajak, ajak iaitu dia suruh pun Tidak berani untuk pergi ke tempat lain Walhal Malaikat sudah menunjukkannya Pada satu arah yang tertentu Jadi tentuan inilah hati dan dikasihkan sekalian Seakan-akan menyatakan di sini Kini kalian mestilah mengikuti ajakan Rasul Kerana kamu tidak akan dapat berkata Semasa di dunia dahulu Dengan menolak, menafikan Ataupun mengingkari seruan Nabi tersebut Sekarang kamu kena ikut Dengan penuh pasrah Dulu kita mula bincangkan Bukan tak na'iwas ni tuan-tuan Mursi surah Al-Kahfi Alhamdulillah Iladhi anzala ala abdihil kitab Wa alam ya ja'allahu a'i Segala puji bagi Allah yang telah menolong kepada hambanya Al-Kitab Dan tidak ada padanya sebarang kebingkokan Jadi kata yang dapat kita fahami kat sini Penjelasan Bahawa keadaan dia seru manusia disuruh pada itu berarti tiada sebarang penyelewengan dalam ajakan itu siapa pun tidak dapat menafikan kebenaran ini mereka kena berjalan terus tidak boleh konar ke kanan, tak boleh belok ke kiri kerana bumi telah datar telah menjadi panjang telah pun dihamparkan luas dan perjalanan hanya menuju pada satu arah sahaja di sini tuan-tuan dimulikkan -tuan, Bila Allah nyatakan Rendahnya suara pada itu Kerana menunjukkan kepada ketakutan Kepatuhan Sedangkan kat dunia dulu Banyak protes dan enggan untuk taat Sebenarnya perkataan Hamas ni Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Al-Quran al, -Quran al -Karim, Digunakan Dengan maksud Kata para ulama Ashabul ma'ajim Al-Qawamis Seperti contohnya dari Imam Al-Sani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Memahaminya ma'amini ada dua bibir kita bergerak tanpa suara. Dan ada juga yang menjelaskan maksudnya sebagai kaki. Apa pun sama ada merujuk kepada kedua-duanya sekali, gambaran suasana yang sangat mencengkam dan membimbangkan lantas setiap individu yang ada pada itu berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian contoh ini adalah di dalam hikayat Al-Talaya ayat 110. Yauma idzin la tanfa'u illa mana binallah man aza zin al-rahman waraḍiya lahu qaula ya'lamu ma bayna aydihim wama khalfahum wala yuhiṭūna bihi 'ilma wa 'anatil wujūhi lilhayyil qayyūm wa karhāba man hamala dhulma wa ya'malu minṣ-ṣāliḥāti wa huwa mu'minun fala yakhāfu dhulman wala ḥaḍman pada hari itu tidak berguna syafa'at kecuali syafa'at orang yang Allah SWT yang mahbura telah berizin kepadanya dan dia meridai perkataannya Allah SWT mengetahui apa yang ada di hadapan mereka Dan apa yang berlaku di belakangnya Perkara yang telah terjadi dan akan terjadi Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Dan semua wajah tunduk di hadapan Allah Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Sungguh rugi orang yang melakukan kebaliman Dan bagaimana siapa mengerjakan kebaikan sedang dia dalam keadaan beriman Maka dia tidak akan bimbang terhadap perlakuan valim terhadapnya dan tidak pula bimbang akan pengurangan haknya. Apa bincang daripada tadi dan dikasihkan sekarang dibuka pula masyhad min masyahidil qiyamah. Dibuka sekarang lembaran gambaran episod yang berkaitan dengan perhitungan yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang namanya syafaah. Syafaah disebut bahasa Arab wa shab'i wal wadr dulu kita pernah bincangkan dalam surah daripada juz amma soal fajr menuju pada genap kalau kita ada sebanyak RM9, RM10 cukup untuk muli satu keperluan, maka RM1 sangat diperlukan untuk menggenapkan apa yang kurang. Maka demikian juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan hamba-Nya yang tidak memiliki amalan yang cukup, memerlukan kepada sejumlah untuk mencukupkannya. Maka itulah kedudukan syafaat. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan merayakan perkara ini. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum.